А що з нею зробиш? допитувався Грісь неспокійно. У Настці знову замріхтіло в очах, що аж позеленіли, і вона, як перше, розсміялася. Гриць розлютився. Чого знов регочешся? Мені не до сміху. А мені до сміху, відповіла Настка. Ти, Грицю, май розум. Повучала нараз своїм звичайним, розважливим спокоєм, яким усе брала верх над ним, над його подвійною вдачею. Чи ти справді гадаєш, що лиш ти один на світі? Що як вона за тебе, вона не вийде, не знайде другого? Господи, від такого розуму, як твій. Гріць умовк. Та знайде, каже нараз. Але буде проклинати, буде нарікати. Хто, Грицю, Туркиня? Питає Настка. Невже ж ти її боїшся? Хто буде проклинати? Повторює визиваючи, а зараз заперечує чимось у своїм голосі. Заздалегідь тому, що має прийти від нього. Іваниха Дубиха, Відповідає Гриць, вона не жартує, та нехай, каже зневажливо Настка. Від прокльонів я нас відіб'ю. Ти мені лиш оповіч про неї, що знаєш. Гриць змішався. Що розказати? Гарна і вже чи справді вона така багачка в селі? За таку її люди мають. Я не числив її, отаре овець. Худоби до води також не гнав. Кажуть, перша багачка, то певно багачка. Так-так, Грицю, не жрися. Почала знову, успокоюючи Настка. Вона і без тебе віддасться. Та я знаю, що віддасться. Жаль, лиш так казати, Настка – Випростувалася, а була висока. «А мені не жаль?» Сказалася голосом, яким тремтіли сльози і огірчення, що вже давно накипіло. «Та як не жаль?» – успокоює Огриць. «Жаль, Зулько. Навіть і себе жаль, що дві полюбив, а жодної ще не маю. Одну брав би і другої. Не лишав би. Одну любив би. Другу голубив би. Одну сватов би. З другою вінчався б. І з тими словами якось чудно розсміявся. Що мені робити? По дві не любити. То не любіть ви. Покиньте мене, настко. Чого мене держиш? Як мене покинеш за сватою добівну? Настка... Розплакалася. «Не боїся Бога?» Спитала крізь сльози. «Тепер так говориш? Яка у тебе душа?» Станемо колись усі перед Бога. «Я, Дубівна, і ти!» «Цить, не плач!» Чуєш? «Я, Дубівна, і ти!» «І Він нас осудить!» «Цить, не плач!» Потішає гриць, І знов тули дівчину до себе. «Що я тому винен, що так склалося? Чи я хотів цього? Так було суджено? Або, може, мені починено?» Останнє слово вимовив усміхаючись, однак настка не завважала його. «Чого ходив ти до Туркині, як мав уже мене?» – спитала. «Бо починила!» відказує він. Перша чарівниця, гарна на все село, чорними бровами та очима приманювала, червоними цвітами маку, що ними усе затикувалася, держала. От і осліпила душу, розум, що хочеш. На те ж я хлопець, на те серце в мене. Сить, не плач, вмовляє. Я ще не помер, як колись помру, станеш вдовицею.